Ayuhu alaikum warahmatullahi Kembali kita melanjutkan Kajian kita dari Pembahasan kitab Al-Fusul Fisiratul Rasul Alaihi salatu wassalam Pada pertemuan sebelumnya Kita telah masuki Pembahasan tentang Peristiwa perang Banu Quraidah Yang terjadi setelah baru saja silsenya Peristiwa perang Khandak atau perang Al-Ahzab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memerintahkan kepada para sahabatnya untuk kembali keluar melanjutkan perjalanan mengepung Bani Qurayzah Disebabkan karena sikap mereka yang melakukan Ghadar Yang membatalkan perjanjian Bersama dengan kaum muslimin Walhasil Pada saat Nabi SAW memerintahkan Para sahabat untuk berangkat ke Banu Quraidah Beliau memberi pesan yang kaitannya dengan pelaksanaan salatul Asr Beliau mengatakan jangan sekali-kali salah seorang kalian melaksanakan salat kecuali di Bani Quraidah. لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريضه. Jangan sekali-kali salah seorang kalian salat Asr kecuali di Banu Quraidah maka berangkatlah para sahabat dan di pertengahan perjalanan waktu Asar telah masuk yang diperkirakan apabila mereka menunda pelaksanaan solatul Asar tiba di Banu Quraidah dalam keadaan waktu salat Al-Asar telah keluar Maka ini yang kemudian menjadi perselisihan Di kalangan para sahabat Antara Mereka yang Memahami Perintah dan hadis Nabi AS Yang mengharuskan Melaksanakan surat pada waktunya Dan ini yang mereka ketahui Dan ini merupakan Azimah Lalu Bagaimana memahami perintah Nabi alaihi wasallam? Mereka mengatakan bahawa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut beliau memaksudkan agar kita jangan memperlambat. Hendaknya kita bersegera. Bersegera berangkat menuju Banu Quraidhah. Agar kemudian kita bisa mengerjakan salat di sana. Namun kita telah berusaha Qadbar Allah ma'asyafa'al Waktu asar telah masuk Sementara Mereka belum juga tiba di Banu Quraydah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengharuskan kami Mengerjakan salat pada waktunya Dan itu yang mereka ketahui Dari Nabi alaihi salatu wassalam Sehingga Ada makna yang terkandung Dari sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tersebut Pendapat yang kedua mengatakan oh tidak. Apa yang dikatakan Rasul itulah yang kami amalkan. Sehingga mereka benar-benar tidak mengerjakan salatul Asr kecuali setelah tiba, -tiba Ibn Quraidhah. Memahami zahir dari ucapan Nabi alaihi wasallam. Sampai kata Ibn Hazm rahimahullah taala kalau seandainya mereka tidak tiba di Banu Quraidah kecuali setelah beberapa hari niscaya mereka meninggalkan salat karena itulah perintah Rasulullah alaihi salatu wasallam mereka tidak mengerjakan salat al-Asr kecuali di Banu Quraidah pada saat mereka kembali pada mereka adalah orang-orang beristihad radhiyallahu anhum dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela seorang pun dari mereka. Namun tentu ada di antara dua pendapat itu yang benar dan ada yang keliru. Tidak dikatakan setiap mujtahid itu benar. Namun setiap mujtahid memiliki andil dari istihadnya sehingga dia berhak mendapatkan halal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang mujtahid. Apabila dia dalam keadaan keliru Maka dia tetap mendapatkan satu pahala Dan Al-Hafiz Mekathir Rahimahullah meneramkan Bahawa Mereka yang mengerjakan solat pada waktunya Mereka lah yang menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena mereka solat pada waktunya Dan itu azimah Dan itulah yang diperintahkan Sebagaimana mereka juga diperintahkan untuk memelihara as-shalatul wusta. As-shalatul wusta adalah salatul asr Mereka berpegang dengan ini. Dan memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksudkan agar mereka bersegera menuju ke Bani Qurayzah. Dan pendapat inilah yang kata beliau lebih mendekati kebenaran lebih mendekati kebenaran karena mereka melihat nas-nas dalil dari segala sisi dari sabda Nabi alaih salam dan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala inna salata kanak ala al-mu'minin kitaban mawkuta salat-salat yang telah ditentukan waktunya dan perintah untuk menjaga salat al-wusta yaitu salatul asr. kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala Apabila ada yang mengatakan Bahawa mengakhirkan solat Untuk berjihad pada masa itu Adalah satu hal yang diperbolehkan ya, Sehingga difahami secara bahir Jangan solat kecuali di Banu Quraidah Ya tidak mengapa Mengakhirkan solat Karena kondisinya berjihad Mengakhirkan solat ketika itu dengan alasan berjihad diperbolehkan. Kalau anda husalahullah alaihissalam akhara al-awsrah wal magrib yaum al-qandak li shugul al-jihad. Sebagaimana Rasulullah alaihissalam dalam peristiwa perang qandak, beliau mengakhirkan solatul asr dan maghrib pada perang qandak tersebut, karena sibuknya beliau berjihad. Wahduhur ayat pun bahkan sholat duhur pun demikian. Kamajah fi riwayatin, kamajah fi hadithin rawahun nasaiyul min tariqain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diuratkan oleh nasai dari dua jalur. Bagaimana dengan pendapat ini? Kalau memang ketika itu mengakhirkan sholat satu hal yang dibolehkan dengan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam lambat mengerjakan salatul asr hingga memasuki waktu maghrib baru beliau mengerjakannya Bagaimana dengan hal ini Fal maka jawabannya kata beliau bahwa itu dengan takdir تسليم هذا wa annahu lam yatrukna yawma idzin nisyanan faqad ta'assafa ala dzalik anggap memang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengakhiri, Mengakhirkan salatul asr Hingga beliau tidak yang Kecuali di waktu maghrib Anggap saja bahawa beliau Bahawa beliau Tidak meninggalkan salatul asr Ketika itu Dalam keadaan lupa Anggap Artinya betul-betul beliau sengaja Beliau ingat salatul asr Tapi beliau tetap akhirkan hingga Memasuki waktu maghrib Anggap Hal itu benar, tapi bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyesali perbuatan itu? Waktu Taas Safa Aladali, Rasulullah menyayangkan, Rasulullah menganggap salah perbuatannya. Ya, jadi sesuatu yang telah disesalkan menunjukkan keliru. Kalau sebuah kekeliruan ya nggak boleh diikuti. Thahfu yaqulu lamma qala Umar ibn Al-Khattab radiyallahu an Dimana Rasul mengatakan ketika Umar mengatakan padanya ya Rasulullah wa Rasulullah ma kuntu al-asr hatta kadat ash-shams taghrib Aku belum mengerjakan salatul Asr hingga matahari hampir terbenam Fakala kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahi masyalla ituha demi Allah saya juga belum mengerjakan salat itu. Saya belum mengerjakan salat al-Azhar. Wah ada bi anhu Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas yang Dan ini mengesankan dari ucapan Rasul ini, Allahi masyalla ituha, mengesankan bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa ketika itu. Ya. Baru diingatkan oleh Umar. Oh iya, saya juga belum sholat ini, karena sibuknya menghadapi orang-orang kafir musyrik ketika perang. Ya. Jadi bahirnya kata beliau dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai lupa mengerjakan salatul asar hingga mendekati waktu maghrib sehingga mereka mengerjakan salatul asar di waktu maghrib bukan sebuah kesengajaan. Namun lupa. Ya. Lima, huwfi himin eshool karena kesibukan beliau. Karena beliau dalam keadaan sibuk. Anggaplah kalau tidak lupa. Itu. Kata beliau, anggap tidak lupa Nabi saw sengaja. Tapi bukan Karo Rasulullah sudah menyesal. Ya. Menyesali perbuatannya Ta'asif. Menganggap perbuatan beliau keliru Jama'a fi sahihain an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al ahzab sebagaimana yang disebutkan dalam as sahihain dari Ali radhiyallahu anhu Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Ahzab, syaghaluna anish salatul wusta, salatul asr, maka Allahu ajwaafahum wa quburahum naar. Malaikat telah menjebukkan kami dari mengerjakan salatul wusta yaitu salatul asr. Semoga Allah mengisi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Muttafaqun alaih Ya. Nampak di sini kemarahan Rasulullah, makanya Nabi saw mendoakan keburukan atas mereka. Walhasil, anna الذين صلوا العصرة صلوا العصرة في الطريق جمعوا بين Kesimpulannya bahawa mereka merjakan salatul asar di jalan, mereka mengumpulkan dalil-dalil, tidak berpegang kepada satu, meninggalkan yang lain. Mereka mengumpulkan dalil, wajibnya solat pada waktunya, keutamaan solat pada waktunya, wafahimul makna dan mereka pun yang memahami makna dari sabda Nabi Alaihissalam, falafumul ajaru mertain sehingga mereka mendapatkan pahala dua, dua kali. Walakhirun hafzu ada amrihil khaus. Sedangkan pendapat yang lain mereka Melihat kepada perintah Rasul secara khusus tidak boleh solat kecuali di banduk reto. Ini yang akhirnya jadi pegangan mereka. Falahumul ajru radhiyallahu an jami'ihim wa arba'hum dan mereka pun mendapatkan pahala atas istihad mereka. Semoga Allah meridai mereka seluruhnya dan yang semisal dengan ini pun. Uh, Dijelaskan oleh Ibn Al qayyim Rahimahullah Ta'ala Dalam kitabnya Zadul Ma'at Bahawa yang Memiliki sikap yang benar dalam hal ini Adalah mereka yang mengerjakan Salat pada waktunya Karena itu azimah Dan itu yang Diperintahkan oleh Allah SWT Memelihara Salatul Asr Dan mereka memahami dari sabda Nabi SAW Bahwa yang dimaksud adalah bersegelah. Ya, jangan memperlambat untuk mendatangi Banu Quraidah Namun Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki waktu solat telah masuk, mereka belum tiba di Banu Quraidah Dan solat dikerjakan pada waktunya. Ini yang mereka fahami. Dan mereka dalam hal ini mendapatkan keutamaan. Menggabungkan dalil-dalil. Yang datang dari kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salam. Tidak sampai sini. A'asharaqa ha, rahimahullah. Wa'afiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Tafavvalu hafidhahumullah.